Saudara-saudari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir ini. Dan saudara-saudari yang Allah sekalian, kita telah pun memulakan penerokaan kepada surah yang namanya surah Taha. Surah Taha ni tuan-tuan dirahmati dan dikasihi dalam contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari bahawa terdapatbagai pandangan di situ. Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan bahawa erti dia berkataan itu termasuk perkara rahsia mutasyabihat tak pun diketahui apa maksudnya Nabi pun tidak pernah bagi penjelasan Tapi bin Abbas radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai nama Habrul Ummah mengatakan bahawa maksudnya adalah Wahai lelaki Ya Rajul kata Allah Hassan Mujahid Said bin Jubair Qatada, Ikrimah, Al-Kalbi semua mereka ini sama tafsirannya dengan kalim-dengan apa yang tafsirkan oleh Ibn Abbas RA iaitu Hai Lelaki. Alimah Al-Faqurazi dalam tafsirnya mengatakan bahawa dia hanyalah merupakan rangkaian huruf-huruf hija'i. Ya. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula mengatakan kalimah ini mengandungi erti yang tertentu. Iaitulah pandangan yang pertama daripada Asa'alibi. Taha ni merujuk kepada dua perkara yang penting. Yang pertama merujuk kepada Pohon nama Yutubah yang ada dalam syurga Dan Hawiyah yang ada dalam neraka Jadi Taha terhimpunlah syurga dan neraka Dalam satu kalimah yang Allah SWT sumpahkan dengannya Pandangan kedua pula tuan-tuan yang rahmati dan dikasih waskelian. Seperti di suat Imam Al-Faqurazi itu Pandangan Ja'far As-Sadiq Bahawa Taha bermaksud ha Ta-Taharah Taharah Tahara itu kesucian Dan Ha pula merujuk kepada Hidayah jadi maksud taha itu kesucian akan menyebabkan hidayah turun kepada seseorang. Ini pandangan daripada Imam Ja'far ja al sadiq Pandangan ketiga pula mengatakan bahawa maksud kepada taha ini daripada perkataan ya matma as-syafaati, ya matma as-syafaati lil ummati. Matma dan taha maksudnya pemak, tama maknanya hendak bersungguh-sungguh hendak satu kebaikan untuk umat ini dan ha pula merujuk kepada hadil khalq ila alminlah merujuk kepada pemberi hidayah jadi maksudnya wahai yang diharapkan diberi syafaat bagi umat dan wahai yang beri petunjuk kepada agama jadi ini merujuk kepada salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala lain tuntutan ta ha merujuk kepada potongan huruf pertama dari kalimah tayyib dan atahir yang maksud tayyib adalah yang baik tahir maknanya bersih dan alhadi yang merujuk kepada pemberi hidayah ini merupakan pandangan Sa'id bin Jubair anhu, yang pernah kita kisahkan tentang perjuangan beliau suatu masa dahulu. Yang kelima, Taha muncul kepada Tahiran minazlunub wahadiyan alamil huyub. Iaitu, wahai yang bersih di dosa dan wahai yang bertunjuk kepada mengetahui Allah SWT yang dengan ilmunya mengetahui perkara perkara lain. Yang keenam, pandangan Ta muncul kepada Paul dan ha merujuk kepada haibatuhum fi qulubil kufar maksudnya orang yang selalu membaca al-Quran dan haibahnya hebatnya dilihat oleh orang-orang kafir sebab Allah Subhanahu taala menyatakan dalam ayat lain sanulqi fi qulubil ladhin kafarur ru'b Allah Subhanahu taala akan mencampakkan dalam hati orang-orang kafir perasaan takut terhadap orang beriman tuan-tuan pandangan ketujuh ulama Imam Al Razi dikemukakan merujuk kepada ilmu hisab Pak merujuk pada 9 dan ha merujuk pada 5 Jumlahnya 14 Jadi maknanya 14 ni merujuk kepada malam bulan mengambang lah Kalau bulan Islam namanya bulan purnama Iaitu panggilan kehormatan kepada Nabi Muhammad SAW Inilah Imam Razzi punya pandangan Imam Razzi bukan sahaja merupakan seorang faqih Merupakan seorang bufasir Juga merupakan seorang yang begitu mahir dalam bidang dalam ilmu hisab. Ya Allah dan Tuhan ini mulia sekali akhirnya kalau kita dapat bentuk anak-anak yang mempunyai akal logik dan akal kreatif berfungsi kedua-duanya sekali seperti disebut oleh ahli psikologi kan seperti Al-Farabi Al ni bukan saja faqih bukan saja alim Malahan begitu mahir dalam ilmu hisab jadi mengikut dia dalam pertimbangan ilmu hisab 4 merujuk pada 9 ha merujuk pada 5 9 5 jadi 14 14 adalah malam bulan mengambang bulan mengambang artinya jadi tentulah tuan-tuan dia merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bulan purnama tala al badru alaina maknanya bulan purnama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini inilah Tuhan Allah SWT telah pun berikan kepada kekuatan surah ini kalau kita perhatikan menjadi sebab lunaknya hati Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu seperti yang kita kisahkan pada kuliah yang terdahulu selotah hari turun sebelum Sayyidina Umar Rasul Islam bila dia datang ke rumah iparnya Sa'id bin Zaid mendapatinya sedang baca suratah bersama istrinya dalam kehadiran seorang sahabat nabi bernama Khabab bin Al-Arad lalu Sayyid Omar telah mengukul menempeling menampar adiknya dan juga sebelum itu menampar iparnya kerana mereka masih Islam tapi akhirnya Sayyid Omar s.a.w. r.a. masuk meminta agar diberikan berikan tersebut dia diminta mandi dahulu bersihkan dirinya kerana dia najis dia kafir musyrik pada waktu itu akhirnya bila dia membaca surah ini masuk Islam itu ke dalam hatinya. Beliau berkata alangkah bagusnya ucapan ini, tak ada yang lebih baik daripadanya, alangkah hebatnya surah ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Ya, sebenarnya dan satu riwayat dikemukakan manusia kitab syirah, contohnya Ibnu Ishaq. Yurwa annahu lama annahu qala lama qara'tu bismillahir rahmanir rahim zu'ib ramaitu bisahifa min yadi thumma raja'tu il nafsi fa akhadhtu as-sahifa wa annahu kal kullama marra bism min al-asma'i allahi za'r maksudnya Sina Umar ni bila dimula saja pegang lembaran tersebut dimulakan dengan bismillah dibaca saja tergelek-gelek jatuh Kemudian dia pegang oleh solat jatuh lagi tangannya sekali lagi padahal Sina Umar ni seperti kita semua maklum merupakan seorang serangga kuat berani mereka memahami Quran tuan-tuan mereka baca masukkan dalam hati Mereka baca mereka berubah Kita bila Quran nak peranan untuk kita kan tuan-tuan Itulah sebabnya Sama-samalah kita menghidupkan semula budaya Al-Quran ini Ajaklah anak-anak remaja kita untuk menghayati perjuangan mereka yang terdahulu Sebagai nyatuhnya tuan-tuan Kisah-kisah yang kami muatkan dalam majalah GenQ Generasi Quran Kisah-kisah yang telah merubah Ramai manusia yang hebat untuk menjadi orang Islam dan Umar khattab radhiyallahu anhu saudara Nabi padanya. Maka mengapa dia tidak bawa kisah-kisah seperti ini yang mupulkan motivasi menarik mereka kepada Islam. Dalam majalah ini, majalah Jengkut ini, ini dikemukakan kisah-kisah motivasi untuk menari. Kita dan kita mesti maklum dahulu ketika mentafsirkan surah Ghafir atau surah Mu'min. Sebelum ini, Sun Umar khattab radhiyallahu anhu naizin Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu seorang yang telah pun terseliling, seorang yang telah pun Jauh daripada Hidayah Selepas masuk Islam Kemudian dia tidak lagi tampil Bersama dengan rumungan Untuk Universiti Naumar Jadi orang yang baik Dia sudah halai Senaumar Menjadi sedih Atas kesesatannya itu Senaumar kata Radiyallahu anhu Menulis atas keping kertas Lipatkannya Harap Sampaikan kepada Fualam tersebut Ayat-ayat daripada surah Ghafir Surah Al-Mu'min Hamim Tazhiul kitab Minallahil azizil -al alim Ghafiriz Zanggi Qabil Tawbi Shadidil Ilqabiz Tawul La ilaha illallah wa ilaihi al-masir. Amin. Diturunkan kitab Quran ini daripada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Menghtawi, yang mengampuni dosa, menerima taubat, tapi keras hukumannya. Yang mempunyai ikrnia, Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, hanya kepadanya kembali semua makhluk. Sebab itu dilipat elok dan diserahkan kepada polan yang berkenaan dibacanya, mengalirlah ayat taubat, membasahi janggut ni. Dia sedar Ayat-ayat ini merupakan jaminan Allah kepada keampunan dan kalau degil hukuman Allah sangat keras. Baik ini mengubahnya dan kemudian dalam kehibaannya itu menangis semalaman sampai di mati kerana kesalnya terhadap dosa-dosa kegelincirannya. Tentu lihat bila sampai pada ayat tersebut saya nak menekankan laa takun aunaa lisyaithaan 'ala akhiika. Hendaklah kita ni sentiasa bantu-membantu menghiakan yang lalai yang alpa jangan jadi penolong kepada syaitan untuk merosakkan saudara. -saudara pesan itu tuan tuan yang mulia kelas kena dia semuatkan dalam buku bertajuk satu-satu doa para nabi dan rasul. Satu-satu doa para nabi dan rasul buku warna merah ini mengesahkan kehebatan Quran antaranya telah menyebabkan taubatnya seorang ahli maksiat pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. rujuk pada kelebihan ayat-ayat Al-Baqarah -ayat mukmin surah Ghafir. Kita meyakini semua ayat Quran ini ada kelebihannya tersendiri dengan syarat dibaca penuh yakin dan Istiqamah Bukan ditebuk-tebuk Di sini baca untuk dapat jodoh Di sana baca untuk lauk sakit Kita dengan Quran Allahu Akbar Jauh sekali Bukan gitu maksudnya Tuan-tuan yang -tuan. ini mulia tambah sekalian Tidaklah semuanya diamalkan Dibaca dikhatam, ditadabur Barulah kesannya akan datang Seperti diumpamakan oleh Hujudul Islam Dan Imam Ghazali Begitu juga Ibn Jawzi dalam kitabnya Talbis Iblis Hanya akan menjadi Kebaikan kepada orang yang Berpegang teguh kepada ini menjadikannya sebagai pakaian amalan bukan waktu terdesak baru nak dipakai umpama senjata yang digunakan sedangkan kita tiada kemahiran maka tidak akan bermanfaat sedikit pun tapi kalau biasa digunakan dilatih tubuh dengannya maka waktu musuh datang dapat digunakan dengan cemerlangnya Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian ini merupakan awalan surah Ta الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وفي سجد طه kami tidak menurunkan Quran kepadamu agar engkau menjadi susah Tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah SWT Iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi Iaitulah yang maha pemurah yang bersemayam di atas arash Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi Semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu maka sungguhnya dia mengetahui rahsia yang telah tersembunyi Dialah Allah tidak ada ilah yang berhak di semua Melainkan dia Dia mempunyai Al-Asma'ul-Husna Nama-nama yang baik Tuan ini mulai kat masa kalian Perkataan Taha ni Telah kita huraikan terdahulu Taha Taha lah merujuk kepada banyak makna sama ada yang rajul Ataupun yang bashar Ataupun Yang lain merujuk kepada Merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kiasan yang telah dikemukakan oleh al Imam al-Tabari dan tafsirnya. Ada banyak pandangan, kau tu lihat seperti ini utarakan oleh para ulama tafsir, contohnya al Imam al-Bagawi, itu, itu juga al Imam Ibn Jarir tabari ada banyak riwayat. Kata al Imam al-Tabari Ibn Jarir tabari, -tabari "Waladhi huwa awla bis-sawabi 'indiy al-aqwali fi qawlun man qala qawlun man qala", maknanya ya rajul, dengan kata-kata makrufa fi ak, "fi ma balagani wa anna ma'naha ma fih ya rajul". Yang tepatnya, walaupun banyak pandangan dikemukakan di situ Seperti Imam Al-Faqurazi mengemukakan tujuh, lapan pandangan telah kita uraikan sebelum ini Tapi yang Allah, yang dekat dengan kebenaran pada hematku ku kata Imam Al-Faqurazi Imam al ini dibawa banyak riwayat Kita nak tengok tarikh dia, kemudian sekali Cermatnya beliau dalam menukilkan pandangan-pandangan Ini metodologi beliau Adanya salah lah Kalau ada orang mengatakan Tabari ini hanya menghimpulkan pandangan Tanpa memberikan Pentarjihan Kata-kata ni Kata-kata yang zalim terhadap beliau Kata Doktor Yusuf Al-Qur'awi Dalam Kaifan al al quran Demikian Tabari ada sebut Cuma kita jumpa atau tidak Dan dia akan mengupakan Haddah sana Haddah sana Hudis tu Nanti hujung Barulah disebut waladhi huwa aula bisawabi indiy kullaha almanangan yang terjadi kemukakan kami yang paling dekat dengan kebenaran adalah ya rajul wahai lelaki wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana wara pun menggunakan taha dengan maksud ya rajul contohnya di bawah baik syair hattastu bi taha fil qital fa lam yujib fa alaihi an yakuna ma'a ila aku panggil taha dalam perangan tersebut tapi dia tidak jawab aku takut dia sudah pun jadi Menyokong kepada musuh. Setelah jadi, itu dah pun belot. Maknanya kata-kata ni syahid A itu Hataf tu bi taha. tu bi taha, maknanya hataf tu dirujuk. Jadi taha lah wujud kepada lelaki. Jadi lelaki yang maksud sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat rasional dia kemukakan ni kemuka, kebanyakan para mufassir, mengapa lah taha ni Allah salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pandangan yang dekat kepada kebenaran. Seperti dia kebuka kelebih dahulu tabari. InsyaAllah dan kuliah akan datang. Allahuakbar. Wa salallahu ala Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa rabbil alamin. Wa baratullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.